Eddie springt von Baum zu Baum. Auf dem Weg sieht er viele verschiedene Tiere. Doch irgendetwas stimmt nicht. Einige Winterschläfer sind noch wach.